Die Diskussion in diesem Reichstag zeigte, dass dieser Reichstag im Zeichen der imperialistischen Kriegspolitik darf. Er zeigt, dass die Nationalsozialisten und Sozialdemokraten den Rand ablaufen. Wer die treuesten Diener in den Kurk und Kräner sind. Die Kommunistische Partei ist die einzige politische Klassenpartei des Proletariats, die die Präsidentschaftswahlen genutzt, um die Millionenmassen der Arbeiterschaft aufgrund ihrer Tageskämpfe für die bolschewistischen Ziele aufzurütteln und um die Einheit von des Proletariats als Führer aller Werttätigen zu erweitern und zu festigen, um die Parteien, die sich der sich faschistierenden bürgerlichen Diktatur und ihrer zuverlässigsten Stütze der Sozialdemokratie als die Todfeinde der Arbeiterklasse zu entlarven. Das ist der Appell des Zentralkomitees unserer Partei, der begeistert aufgenommen wurde von Millionen Arbeitern in den Betrieben, an den Stempelstellen, von den Angestellten in den Kontoren, von den Kleinbauern, den ersttätigen Bauern in den Dörfern. Millionen jubelten den roten Arbeiterkandidaten, unserem Genossen Kellmann zu. Die deutschen Waffen, die siegreich in ferne Länder getragen wurde, unter der Mithilfe der deutschen Sozialdemokratie, die den Raubzug nach dem Balkan führten und dort die wertstätigen Bauern unterdrückten die nach der Türkei zogen und dort das bergstätige Volk unterdrückten, die in Spa gemeinsam in den gemeinsamen Beratungen der damaligen Regierung unter Anwesenheit Hindenburg proklamierten, die Ukraine als Aufmarschgebiet gegen Sowjetrussland durchzuführen. Diese imperialistischen Kriegspolitiker, die versuchen heute im Zeichen der Präsidentenwahl das arbeitende Volk für die Verstärkung für neue Kriege zu mobilisieren. Hindenburg ist das Programm des imperialistischen Krieges. Hindenburg war es, der jenen Erlass herausgab, in dem gesagt wird, dass man gegen jene Soldaten, die nicht mehr weiter im Dienste der Truppenkompanie und Kompanie ihre Knochen auf die Schlachtfelder tragen wollen, dass man sie anbinden müsse. Die Deutschen Arbeiter werden antworten bei dieser Präsidentenwahl, wenn man anfinden soll. From the Sound Archives of Bernard Wichert, Germany.